Weiss, hned necháš toho skřípání. Kdo pak to má poslouchat? Kdyby se raději učil? Ale, tati, to přece patří k učení. Píšu úkol o hudebních nástrojích, tak si hraju. Tak to nech, já ti poradím. Jsem přece starý muzikus. Vážně, tati. No? no? Na co si hrál? Na turistický nástroj. Turistický, co to je? No přece varhany. Aby skoukal, co se při nich člověk našlape. To je strašně těžký nástroj. Člověka se jen leje. Tak ty si vlastně nehrál. Ty si jen šlapal měchy. No a co? Nebýt mě, tak to vůbec nehrálo. Poděj se nechvyptávání a pověz mi radši, co už tam máš napsáno. Mám tady piano. Napiš to spisovně. Říká se kravír, žáno. Potom tady mám buben. No, tak dejme tomu. A co bys řekl o bubnu? O bubnu bych řekl, buben jsou dvě kůže do proti sobě a každá z jedné strany. No, tak taky si napiš třeba basu. Znáš přece basu. Ano, na deset piv. Ale ne, jinou. Takové velké housle, jak se potom jezdí takovým šmitrkálem a dělá to hum, hum, hum, hum. A tvrdí muziku. Správně. A hned si napiš další nástroj. Xylolit. Co to je? To nevíš? Přece moc dřevíček vedle sebe, do kterých se mašuje dvěma žícema a tím vzniká estráda. Ale to je xylofon. Záleží snad na tom tolik. Hraje to a dost. A co fagot, znáš? Ano. Je to dlouhá díra obalená dřevem a bručí to hluboce. No. A vysokopíská pikola. Hele, co jsem, Pete, Ale ne, nástroj, myslím, tu píštěnou krátkou. Aha, jo. No. A teď to s klapkami třeba, znáš? Štětivec nebo tak nějak. Štěbenec, čili klarinet písklaví. No, tak vidíš, nebýt mě, nepřišel bys na to. Co pak si to píšeš? O Karínu, Líru, Ukulele. No, to se taky hraje. Kdy Vy to vypadá spíš jako značky sírů. No, konečně. A jestli pak znáš hurvaj z hudební nástroj, na který zahraješ všecko. Úplně všecko. Počínaje já nevím čím a končí třeba no, prostě univerzitální hudební nástroj. No. No nevím, co by to mohlo být. Borej bys to věděl, ať ti to povím. To je přece gramofon. Hudební nástroje bychom tedy měli. No, a teď si, Hurvajs, pohovoříme o hudbě tak všeobecně, jak si zevrumějí žáno. Když hrajou dva, je to dueto, čtyři, je to kvarteto, deset, je to desatero a 12. Je to tuceta! No, a když je jich ještě víc, no. Tak potom je to. Potom je to vorče strčily kutálka. Ta už má svého popelníka. Ano, to je ten pár, co stojí před nimi a vyhrožuje jim rákoskovit. Ale ne, nic jim nevyhrožuje, ale hlídá jen, aby nevypadli. Odkud? No přece z taktu. Musí hrát takticky, všichni stejně rychle. A když začnou jaksi hrát, tak musí napřed on je musí pořádně sladit, že Cukrem. Ale ne. Ladit mi si hrobady, aby všichni hráli ve stejném stupni. Celzian. No. Aby jim to harmonikovalo. No. A taťo, co je to ta lehká hudba? Lehká. To je taková, žáno, která ne, nedá moc práce. A tak, žano. A dále se hudba dělí na těžkou váhu a na muší a welterovou. Hele, nechci ty poznámky. Dělí se, aby zvěděl, Takhle, když hraju v komoře, je to hudbar komorní, v zahradě se hraje zahradní a když hrajou ve velké síni, tak to je... Sinfonie! No. A kde venou ty noty? No ty se přece koupí u notáře, ten je notoricky zásoben. A taky jsou to ta divná slova, allegro nebo andante? No, hele, podle toho se buď hraje nahlas nebo potichu. Pomalu nebo rychle. Tak třeba maistrozo curioso znamená foukejte, co to jde. Naplní pecky. No, a naopak zase podagro mortadelo znamená čím dál tím míň. A co je to tatí, třeba ten houslavý klíč? To nevíš. S tím si přece každý houslíř zamyká futral, aby se mu na ulici nevodevřel. Hm. Taky, tatí, jsem si všiml, že v těch hudebních názvech se mluví o zvířatech. Jak to? No přece je tam mol, hámol, pak je tam pes, pesdůr. Ale to si pleteš, to jsou polohy. Jaké? No když sedí muzikanti na podlaze, tak je to poloha nízká, když na pódiu je to střední a když hrajou z balkonu, tak je to poloha vysoká. Už rozumím. A tatí, to jsem se chtěl pár. líbí se ti jazz? Jazz, oh, modernistická hudba, to má ohromné možnosti. To jsem tě tuhle poslouchal úžasnou jazzovou eh, rapsovodii pro skřípající vrata, worcester a tři motocykly. A řeknu ti, že něco takového člověk do smrti nezapomene...